Ikke en skider. men heldigvis har jeg allieret mig med Iben Bjørnson, som er kolkris. Ja, det er der svært at sige det ord. Koldkrigshistoriker. Og så er hun også en af de eksperter, der skriver artikler for Lex.dk, Danmarks national lexikon. Hej Iben, og velkommen til. Hej, tak. Iben, jeg har jo et problem. Jeg skal lave en fremlæggelse om NATO. Ja. Du er simpelthen nødt til at hjælpe mig. Hvad, ja. hvad skal jeg med i den fremlæggelse? Hvad er NATO? NATO er en militær alliance, Først og fremmest... Ja. Øh, en en øh, forsvarsalliance øh, blev, den, blev den bygget som. Øh, den er blevet født i øh, 1949, den 4. april 1949. Ja. Øh, og det gjorde den, fordi på det her tidspunkt, der havde man den her globale øh, konflikt, som man kaldt for den kolde krig. Ja. Og øh, der var ligesom to blokke. En vestblok, der var ledet af USA, og så en østblok, der var ledet af Sovjetunionen. Ja. Og øh, der fandt USA sammen med Storbritannien altså på, at nu skulle de vestlige lande indgå i den her forsvarsalliance, som man kunne forsvare sig mod, øh, hvis nu øh, Sovjetunionen og den her Østblok øh, skulle, skulle finde på at, at angribe. Det var ligesom det, øh, hvad skal man sige, det, det var den... Så det er for at beskytte sig selv? Ja, det, det var ligesom det, man brugte, og det blev jo så fremstillet øh, helt anderledes over i... I Østblokken, selvfølgelig. Der synes de, det var... Ude, altså, de holdt sammen. Ja, der synes de, det var meget aggressivt lige frem at lave sådan en alliance der, ja. ikke? For de havde da ikke tænkt sig at... at, at hvad det? At angribe nogen. Så de fulgte faktisk efter i 1955 og lavede deres egen øh, militær alliance, som hedde varsova Men altså, det, det, det var det. NATO var ligesom lavet som det her forsvarssamarbejde under den kolde krig mod en meget, sådan meget konkret defineret fjende. Ja. Hvad står... Øh... NATO for? NATO står for The North Atlantic Treaty Organization. Uh, North Atlantic Treaty, uh, det var det, man kaldte Atlantpakten, ja. som ligesom er det dokument, der indstifter NATO, altså den traktat, hvor man skriver under på, uh, at man vil beskytte hinanden, uh, og man vil samarbejde. Og O uh, det er så, uh, hvad kan man sige, den organisation, som man ja. bygger rundt om uh, den, det, det her dokument, man har underskrevet. Ja. Og Danmark er med i den organisation? Danmark er med, og Danmark var blandt de oprindelige medunderskriver øh, den 4. april. Det er jo sådan med NATO, at øh, det er blevet meget, meget større gennem årene. Der er jo, øh, efter den kolde krig, er der jo rigtig mange af de tidligere Østblok-lande, som nu er med i NATO. Ja. Øh, altså de, hvad skal man sige, de lande, der tidligere tilhørte Varsovapakten, øh, de er så kommet med over i NATO nu her. De er simpelthen skiftet hold, kan man sige det? Det kan man sige. Øh, og det har de jo nok, fordi det hold, de var på øh, under den kolde krig, det var de sådan lidt tvunget til at være på. Øh, de var ikke specielt begejstrede for det selv. Mm. Øhm. Så imens Vashava-pakten, Vashava Vashava Vashava ja. den er, blevet, den er, den er altså blevet mindre, så er den blevet mindre så ja, den er blevet opløst. Den er blevet opløst fuldstændig? Ja, den blevet ja. opløst. Den kolde krig sluttede jo, ja. øh, og, og hvad kan man sige? Den militære alliance, altså Østblokken faldt fra hinanden. Sovjetunionen ja. faldt fra hinanden. Ja. Øh, og dermed også den militære alliance, som, som havde gældt derovre. Så Varsaviapakten findes ikke længere. Øh, men det gør NATO jo. Ja. Men jeg vil sige, at NATO stod i noget af en identitetskrise, da den kolde krig sluttede. Fordi man jo ligesom havde bygget organisationen op om den her meget specifikke fjende. Og Rusland, eller Sovjetunionen? Øh, ja, øh, og, og den fjende forsvandt jo. Mm. Øh, nu er der jo, kan man jo så måske sige, tale om, at den er kommet igen. Øh, men, med krigen i Ukraine. Med krigen i Ukraine, men det er jo også, hvis du tager over og spørger Putin, øh, så vil han jo sige, at når man, de er jo gået ind i Ukraine, som direkte følge af, at NATO er blevet ved med at udvide Øst på, og det synes han, set fra der, hvor han sidder, at det er meget truende. Altså det er truende, aggressiv adfærd. Hvorfor er det, at Rusland altså, virkelig ikke vil have, at Vesten kommer tæt på? Ja, det er jo fordi, at der, der, NATO. der er jo det her øh, gamle øh, forhold, mm. øh, som man har fra den kolde krig. Men jeg tror i virkeligheden også, Øh, Rusland bærer jo på noget sådan lidt såret national stolthed. Øh, Sovjetunionen var jo en supermagt, leder af en, en øh, militæralliance, som var lige så stor lige så vigtig som NATO. Øh, og, og, og man ville jo gerne og synes også selv, at man var en supermagt på linje med USA. Ja. Og øh, da det ligesom faldt sammen, øh, så blev Rusland jo reduceret i virkeligheden fra at være en det man kan kalde en, en global supermagt, til nok mere at være en regional stormagt. Hmm. Og, det er... Og det betyder altså, at de er blevet st et stort land øh, i deres område? Kan man ja, sige det sådan? de er et stort land i, i, i, hvad skal man sige, i deres område, men, ja. men de har ikke længere den her øh, indflydelse på hele verden. Ja. Og det synes man jo, hvis man er Putin, at det er simpelthen ikke godt nok, fordi Rusland er på en eller anden måde berettiget til storhed. Så for dem har det jo været Når NATO har udvidet Østover Og, og hvad kan man sige Lande der tidligere var allieret med Rusland Eller med Sovjetunionen De lige pludselig hoppet over i den anden lejr mm. Så er det jo Og det har han jo sådan set ret i Putin At, at, at så er det jo en Hvad skal man sige En, en indskrænkelse af den magt Og, og den indflydelse som, som Rusland havde før i tiden så for at oprise NATO er blevet oprettet som konsekvens af den kolde krig. Ja. For at vi, vi sammen, Vesten, de vestlige lande, går sammen og at beskytte hinanden. Og Danmark er en del af det her. Ja. Øh. Men som sagt, så kom der ja. en, en identitetskrise lidt i NATO, da den her fjende faldt bort. Ja. Øh, og så kiggede man jo lidt på hinanden og sagde, hvad skal vi nu gøre? Altså, skal vi... Man kan næsten sige, go big or go home. Mm -hmm. altså skal, skal vi, øh, det, det blev også øh, på det tidspunkt, sagde man, expand og die, altså udvid eller dø, ja. øh, simpelthen fordi, at, at NATO lige pludselig manglede et formål. Ja, for nu er det ikke længere bare for at beskytte... Altså, der var jo ikke krig. Nej, og, der var, og Rusland var ikke rigtig en trussel der i 90'erne. Øh, alle talte sammen og var gode venner. Øh, og, og så, så satte man jo sig ned i NATO i virkeligheden og, og formulerede et, et nyt formål øh, med alliancen. Øh, og, og den ene, det var jo den her udvidelsesproces, hvor man altså optog øh, de tidligere warschavapagt øh, lande, øh, i Central- og Østeuropa, men så også, at man jo begyndt at kigge ud i verden mm. i virkeligheden, og sagde, nå, men vi har nu fred i Europa, øh, vi anser ikke Rusland for at være en trussel, øh, og lige ved at sige, hvad skal vi så finde på? Ja, ja det kan man øh, jo godt sige. Og, og så begyndte man jo i højere grad at, at involvere NATO i mindre konflikter ja. rundt omkring i verden. Mm. Øh, og, og, og, første eksempel på det, det var jo øh, Balkankrigen i 90'erne, altså, mm. hvor, hvor, hvor NATO jo øh, trådte ind. Mm. Øh, og, og siden da, så har man jo set sådan en stigning i NATO-missioner rundt om i verden. Øh. Så vendepunktet, altså bare for at forstå det, vendepunktet for dig og NATO er simpelthen, at den kolde krig sluttede? Fordi, hvad, hvor, hvor var formålet så i det her? Ja, det vil jeg sige. Ja, og så det, var de nødt til at finde missioner andre steder i verden, de kunne ja, hjælpe til med? Det, det var et kæmpe vendepunkt. De blev nødt til at genopfinde sig selv, ikke, kan mm. man sige. Og, og ligesom sige, når man, vores oprindelige formål findes ikke mere, så, så nu skal vi have et nyt. Ja. Og det blev så den her idé om, når man, vi, kan, vi kan tage rundt i verden og hjælpe med at skabe fred og, og, og, stabil, og stabilitet. Øh, og siden har man jo... Og det, det går jo nogle gange godt. Og nogle gange, så går det ikke så godt. Øh, men men det, er jo, det, det var jo i virkeligheden i nullerne i og tierne. Øh, det, som NATO gjorde. Og det gør man jo også til delt sted. Hvis man går ind på NATO's hjemmeside, så kan man faktisk finde en oversigt over. Hvad skal man sige alle de steder i verden, hvor NATO er til stede. Mm. Men øh, et andet stort vendepunkt for NATO, ja. det er jo krigen i Ukraine ja. nu her. Fordi der er man jo lige pludselig begyndt at rette blikket mod Rusland igen og sige, jamen, øh, nu har vi øh, nu der har været fred i Europa, og vi, mm -hmm. vi, det, det taler jo sådan set også ind i den danske forsvarsdiskussion. Vi har mm -hmm. skåret ned på forsvaret i, i rigtig mange år, så nu har vi faktisk ikke et fungerende territorialforsvar, hvilket øh, er en sådan lidt fancy måde at sige på. Øh, hvis nogen invaderer, så kan vi faktisk ikke rigtig stoppe dem, fordi vi har ikke... Vi, har ikke, vi er et for vi, lille land. Vi, vi har ikke militær nok til at forsvare os selv, Nej. og det er jo sådan set også det, som det går ud på at være en militær alliance. Det er, hvis, hvis der er en, der bliver invaderet, jamen, så kommer de aldrig og hjælper til. Men, men der er jo kommet et fokus på, øh, hvor man i nullerne og i tiderne sagde, at der er fred i Europa, alt er godt. Mm -hmm. Nu er der faktisk krig i Europa øh, igen, og, og det har jo fået NATO til at fokusere på Europa igen, øh, mm. og, og særligt langs Østfronten, kan man mm. sige. Alle de lande, der ligger op ad grænserne, for eksempel til Ukraine og alt de her, det, det Ja, og også i virkeligheden de baltiske lande, øh, mm. Estland, Letland, Litauen, øh, som jo grænser op til Rusland. Finland vil jo pludselig være med i NATO. Øh, det er svært Sverige også, de ligger tæt på Rusland. Øh, de stod jo udenfor, eller var neutral i mange, mange år. Og de har jo faktisk som... Øh, som direkte konsekvens af, at øh, Rusland gik ind i Ukraine, mm. har Sverige og Finland, som ligger relativt tæt på Rusland, eller Finland grænser jo op til, det har, har, græntet, mm. har sagt, jamen så går vi med i NATO, fordi nu er det simpelthen Rusland igen, der er truslen. Hvorfor er det vigtigt at lære om NATO så? Jamen det er det jo, øh, fordi, hvad kan man sige, at, at NATO er jo... Øh, NATO er jo sådan set bestemmende for det danske forsvar og det danske forsvars udvikling. Det er jo sådan set NATO, der opsætter vores styrkemål. Mm. Det er jo NATO, der beder os om at opruste til, jeg ved ikke, om man har hørt den her diskussion om, at vi skal bruge... Og opruste betyder jo at få mere militær... Ja, skaffe, skaffe flere våben, mere militær, mm. flere soldater. Mm. Og der er jo den her diskussion om, at man skal bruge 2 procent af... Bruttonationalproduktet, det vil sige, øh, hvad skal man sige, alt det, alt det et land tjener på et år. Ja. Øh, eller alt det et land tjener og omsætter for mm. på et år. Øh, der skal 2% procent af det, det skal altså gå til militær. Og det er jo øh, et krav, der kommer direkte fra NATO, som vi selv har skrevet under på. Bevares. Ja, at vi også vil være med til. Altså, så på den måde, at, at, at, at, at alt, hvad der foregår militært, øh, forsvarsmæssigt i Danmark, det sker mm. inden for rammen af NATO. Mm. Øh, og så er der jo denne her Øh, jeg vil sige, NATO's vigtigste øh, feature, om man så må sige. Ja. Det, det er jo den, der hedder artikel 5. Artikel 5? Det lyder artikel 5. Meget, meget spændende. Ja, det er jo fordi, man har den her traktat, den oprindelige Atlantpagt og den består jo, som sådan nogen gør, af, af en række artikler. Øh, det vil sige sådan en, en, en række sektioner, der ligesom bestemmer. Du kan ikke sammenligne dem med paragrafer. Mm. Lovtekst. Altså, mm. der er sådan en række sektioner, der ligesom bestemmer, jamen, hvad er det her, og hvad skal vi med det, mm -hmm. og, og, øh, og, og, og hvordan skal det foregå? Ja. Og artikel 5... Ja. Kom med øh, det. Kom med det. Jeg. Den siger jo, at hvis der er et angreb på et af alliancens lande, så skal de andre træde til. Øh, og det er jo sådan set det, man kalder en musketeret ud. Øh, et meget gammeldags udtryk. Det så hvis jeg bliver slået i skolegården, så kommer alle de andre hen og hjælper mod den, der slog mig? Det gør de. Dem, som, dem, som du har indgået en alliance med, ja. øh, de kommer hen og hjælper dig. Og øh, det er jo rigtig fint, hvis du er ret lille, og øh, ham, der har slået dig, han er virkelig stor, og du kan ikke gøre så meget mod ham alene, men det kan du, hvis du har dine venner med. Det er jo sådan set tanken bag, ja. øh, bag alliancen, ja. Ja. og det er jo også det, som, øh, som Danmark har lænt sig op af i mange år. Nej, det kan godt være, at vi ikke kan forsvare os selv, øh, men, men vi har altså nogle rigtig store og stærke venner. Så det er vigtigt altså, at lære om NATO for at vide, at, øh, at der er den her øh, artikel 5. Så at, at hvis Danmark bliver for eksempel angrebet, så er der altså nogle andre, der kan træde til at hjælpe os. Ja, og, øh, men så er det jo også meningen, øh, kan man sige, at vi skal også hjælpe til. Vi er jo også skrevet under på, at hvis Rusland gør det, ja, så vil vi også komme og hjælpe. Selvfølgelig. Det går frem og tilbage. Det går frem og tilbage, og, og det er jo også derfor, at NATO siger, øh, nej, I kan ikke bare læne jer tilbage og, og tænke, om de andre kommer og hjælper, så vi behøver ikke bruge så mange ja. penge på vores militær. Øh, der, er, der er det jo, NATO. NATO kommer og siger, nej, nej, den går ikke. Øh, hvis, hvis I skal nyde godt af det her, så skal I også selv bidrage. Hvad er så de tre vigtigste ting, jeg skal have med i min fremlæggelse om NATO? Øh, synes, du skal have artikel 5 med? Artikel 5? Ja. Den er smart. Ja. Øh... Der Alle beskytter hinanden. Ja. Øh, det, er, det er som sagt, det her med en, en musketeret som, som det kaldes, og jeg mm. ved faktisk ikke helt hvorfor. <laughs> Men øh, det, det er der nok nogen andre, der kan, øh, der kan fortælle noget om. Øh... To. Hvad tænker vi så? To. Øh, der synes jeg i virkeligheden, det her med, at, at NATO er et barn af den kolde krig. Mm. Øh... Og så tre... Altså det, NATO's opstand? Op ja, op, op, ophav, ophav, fødsel, fødsel om du vil. Ja. Øh, det, det er et barn af den kolde krig, øh, og, og, og, og det er sådan... Øh, hvad kan man sige? Det er født ind i en specifik tid. Mm. Øh, og så vil jeg så sige tre. Øh, det må så være... Hvad skal man sige? Det modsatte, det er den her NATO's vilje og evne til at omstille sig. Øh, altså man kunne jo også have sagt, da... Var Sjævapakken øh, faldt sammen, da den kolde krig sluttede, så kunne man have sagt, Nå, nu har vi ikke brug for NATO mere, øh, så nu nedlægger vi våben, simpelthen. Og så, og så øh, ordner vi resten via FN. Mm. Øh, men det gjorde man jo ikke. Altså, der, der, der havde organisationen ligesom fået, fået sit eget liv. Mm. Øh, så, så det er jo den, den sidste ting, øh, jeg vil tage med om NATO, det er, at, øh, at, at NATO kommer nok til at eksistere en rumtid endnu, simpelthen fordi det har vist sig villigt til, at Øh, genopfinde sig selv igen og igen i forhold til øh, hvad, hvad... Det er det, at NATO kan ændre sig. Ja, øh, og NATO, og NATO øh, og vil formål. ændre sig for at følge med. Ja, og NATOs formål kan ændre sig. Ja, lige præcis. Er der noget, vi mangler at komme ind på, igen? Mm, yeah. øh, ja, hvis man skal kigge sådan lidt ud i fremtiden. Mm. Nu har jo så, og det er faktisk også en vigtig ting, man kunne have haft med i de tre ting, det er det her med udvidelsen, altså at, at NATO jo øh, startede med kun at omfatte USA, Kanada og Vesteuropa, og nu faktisk øh, omfatter det meste af Europa, øh, men så er der jo den her diskussion øh, om, skal Ukraine med i NATO, skal Georgien med i NATO, øh, og øh, Georgien, der blev, der, det talte man om i 2008, skal Ukraine og Georgien med i NATO, og der gjorde Rusland jo det, at de prompte invaderet Georgien. Øh, og nu har de så gjort det, at de har invaderet Ukraine. Så der er jo nogle af de her lande, hvor man kan sige, at NATO har udvidet øst på, sådan øh, relativt konsekvensfrit. Men nu har man åbenbart ramt en eller anden smertegrænse for Rusland. Mm. Det er klart, at altså sådan et land som Ukraine kommer ikke med i NATO så længe, at de er i krig med Rusland. Nej. Men hvis der en dag kommer fred, skal Ukraine så med i NATO, og, og hvordan kan man forhandle de her ting på plads? Uden og, det skaber spændinger. Ja, det ville jo, vil jo være ideelt. Ikke? Altså, så så det jeg vil sige, at, at man har jo haft en, en udvidelsesproces, øh, som har været sådan relativt gnidningsfri indtil nu. Mm. Øh, og, og der er jo der nu skal ligger man jo, til at tænke over, hvem man tager med i NATO der ligger jo et eller andet ja, altså Sverige og Finland, det er rimelig meget lige, lige for det er mm. allerede sådan, kan man sige kulturelt øh, øh, vesteuropæiske lande og, og Rusland har jo aldrig haft en problem med dem ja, det har de måske nok, men de har aldrig haft magt over dem jo, de har faktisk haft noget magt over Finland men, men, men det er sådan det er helt klart at de, de, de områder som er tidligere dele af Sovjetunionen. Dem, mm. dem er Rusland omfindelig overfor. Så der er, en, der er en fremtid, der skal afklares i forhold til, hvor langt mod Øst-NATO kan komme. Tak Iben, fordi øh, du vil hjælpe mig med min fremlæggelse. Selvfølgelig. Hvis I har en idé til et emne, vi skal se nærmere på i Lexma, så kan I altid skrive til mig på Instagram. Her hedder jeg Markus Eklund.